Har en nat overskredet den danske grænse og har gjort landgang forskellige steder. December 7 1941, a date which will live in infamy. To fight on the beaches, to fight on the landing grounds. Vi vil danne mål om mål, tæppehårde er Velkommen til programmet Hitlers øse øer. Et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan.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 I dagens program har vi lånt en lille bid fra en russisk spillefilm, hvor vi først er til møde i det belarussiske kommunistparti i begyndelsen af juni 1944. Det er der, hvor kommandanterne for partisanerne i Belarus, eller Wit-Russland, som vi sagde engang, de får at vide, at den med ventede dag nu er oprunden. Den røde her, Krasnaya Aramea, indleder nu en offensiv ind i det tysk-okkuperede Belarus. Og straks efter lyder det fra sovjetisk propaganda med orienteringen om, at belarussiske partisaner den 20. juni 1944 går i gang med sabotage af de tyske jernbanelinjer som forberedelse til den sovjetiske offensiv, på russisk hedder den Operation Bagration, eller Operation Bagration, der begynder to dage senere и командиры крупнейших соединений белорусских партизан. Мы понимаем, что собрать вас было не так-то просто. Да и вам добираться сюда из вражеских тылов не так-то легко. Но мы пошли на это. Приближается, друзья, долгожданный день. Красная армия будет наступать в Белоруссии. 20 июня, за два дня до начала операции «Багратион», партизаны Белоруссии атаковали железнодорожные коммуникации врага на всем протяжении от линии фронта до государственной границы. Som man kan høre, så bryder det løs. Den her sovjetiske offensiv operation Bagration fulgte lige i på D-dagen 6. juni 1944 i Normandiet. Offensiven, som officielt begyndte den 22. juni 1944, blev en katastrofe for den tyske værnemagt, der i de følgende uger led sit største nederlag nogensinde, og dermed også et større nederlag end ved Stalingrad, som jo er langt mere kendt. Så hvorfor er Operation Bagration ikke på samme måde på lystavlen, ser her, her i, i Vesten og blandt vestlige historikere? Det er der måske nogle årsager til, som vi også skal grænse lidt i i det her program i den næste gode times tid. Og til at tale med mig om Operation Bagration har jeg igen fået besøg af dig, Sten Andersen. Mange tak. Velkommen. Og øh, du er jo seniorforsker, og øh, du har været med og er arkivar ved Rigsarkivet og forfatter jo øh, Og du har medvirket i programmet et gange før, hvor vi har talt om opstanden i Warszawa Slaget om England, Danbosters for bare at nævne nogle øh, af de programmer, du har medvirket i. Og allerførst, øh, Sten, hvorfor er Operation Bagration et meget vigtigt slag øh, på Østfronten er ikke bare på Østfronten, faktisk i hele, verden, i hele anden verdenskrig, og måske endda i den militære historie. Det er jo den største landmilitære operation, vi nogensinde har set i, ikke bare i anden verdenskrigshistorie, altså generelt i krigshistorien. Og så, derudover så er det jo også en af de mest øh, øh, velorkestrerede planer, som bliver implementeret, og det ender jo med at blive en militær succes, som langt overstiger, hvad den sovjetiske generalstab havde håbet på og forventet. Så succesen er, er, er, er større. Øh, og som du så havde sagde i din indledning, så det her, det er jo det slag, der endelig markerer, at Tyskland vil tabe krigen, og inden ved vil den røde her stå ind i Tyskland. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Det var dig, der foreslog, at vi skulle tale om Operation Bagdashian, men øh, hvor var den der bog, der specifikt øh, omhandler øh, emnet? Øh, det er jo ikke, jeg synes ikke rigtigt, at man kunne finde det nogle steder, og øh, og, og det er måske rimeligt at kalde altså det her emne en smule overset, når det gælder historieformidlingen. Øh... Jamen altså, hvis du selv tænker, hvis, hvis, hvis jeg siger Operation Bagration, hvilket billede får du så på din net? For Hvis jeg siger om Berlin, hvad tænker du så på? Ja, Jamen, Sladebomlig, det er jo sådan der helt endelige afgørende, hvor, hvor Hitler øh, er i, i Førerbunken til sidst. Ja, hvor du tænker sikkert også på flagrejsninger over øh, ja, ja, ja, ja, og noget. Ja, præcis, noget. præcis. Ja, men det... hvis du siger så, den sovjetiske sommeroffensiv i juni 1944, så, så er der jo meget få af os, der får sådan, centrale billeder på nethændene. Måske fordi, jeg er mest optaget af, hvor der foregår nede i Normandiet. Sådan noget. Lige præcis. Altså, altså, der må vi bare kigge på os selv i den vestlige verden. Vi har været vi, vi er stort set alle kamper omkring hvert gadejørn fra Normandiet og langt op i Belgien og Holland er beskrevet i store monografier, hvorimod altså et så centralt kapitel, ikke bare i 2. verdenskrigshistorie, men i krigshistorie generelt, er blevet ja, stedmoderligt behandlet. Kan, kan, kan man sige, at øh, slaget om Stalingrad, det har øh, blandt andet Anthony Biver gjort en del ved, der har også været en masse film, mm. og det betyder også meget for tyskerne. Altså det, øh, slaget ved Stalingrad, det, har, det er også et slag, der i deres hoved, deres historie betyder noget. Så, så Stalingrad og, og slaget om Berlin, Mm. Altså alt, hvad der har været indimellem der, det, det er måske lige en smule underbelyst, eller hvad? Jo, man kan sige, at sommeroffensiven med Kurskab også godt beskrevet. Og, øh, altså, min djævelteori er blandt andet også, at meget af vores forståelse i den vestlige verden og viden om, om det, der foregår på Østfronten, er jo baseret på den historiekommission, som den amerikanske herre nedsætter i, i kølvandet på 2. verdenskrig, hvor de så blandt andet sætter tyske generaler til at skrive historien om kampene på Østfronten. Og det her bliver bliver jo ikke særlig godt beskrevet af de tyske generaler, fordi det er... Um... Er det pinligt for dem? Det er pinligt. Altså, det er... Det, altså, det er det, noget, vi... De, de, de, der, vi får det ind under guldtæbet, det de glemmer der, vi lige smelt. Det de er deres største nederlag. Okay. Øh, og og altså, det, de skriver det igen og igen, det er, at de sådan bare hænger hele skylden omkring Hitlers hals. Altså det, altså, det er Hitlers skyld? Det er Hitlers skyld, ikke? Det er det vel også til dels? Det, det er det jo, men vi må dele... Altså vi skal, nu, jeg håber, at vi kan fordele skyld undervejs her, ikke? og ansvar. <laughs> endelig, endelig. Ja. Øhm, men, men, men det bunder simpelthen i, at, at, at, at vi har ikke haft den store interesse for den her sommeroffensiv. Og det burde vi have, fordi det er i virkeligheden her, hvor vi ser øh, den sovjetiske militærdoktrin fuldt udfoldet. Øh, og det, det potentiale, øh, som, som den røde her besad... Øh, og det burde jo have fanget vores interesse. Det er jo øh, vel ikke helt på samme måde i Rusland. Altså, der går de vel lidt mere ud over ud af Operation Bakrnation, eller hvad? Det, det, netop den her operation fylder rigtig meget i, i, i, fyldte rigtig meget i sovjetisk tradition, og så også sidenhen i, i, i russisk tradition. Øhm, under hele den kolde krig, så, så i, i sovjetisk krigsplanlægning, de sovjetiske krigsbilleder og forestillinger om, hvad man ville kunne opnå, var baseret på, hvad der skete under Operation Bakræsson. Så det var succesen, og den kan vi prøve på at genbruge, hvis vi skulle have et, et opkør med, med, med nato er, er det, du... Jamen lige præcis, fordi Nu sidder jeg og arbejder aktuelt med, med, med Varsjavepaktens krigsplanlægning, og de opererer jo med nogle enorme fremrykker afstand i løbet af, af, af, af dage, hvor de regner med, at de kan rykke frem 60-80 kilometer om dagen. Det er jo alt sammen baseret på de erfaringer her fra Operation Bagration, hvor det var realistisk. Okay. Vi har øh, på dit forslag jo må til en udgivelse, mm. der ikke specifikt handler om Operation Bagration. Den hedder The Wehrmacht's Last Stand værnemagtens sidste bastion, kunne man kalde det, eller oversætte titlen med, eller de sidste slag, med undertitlen The German Campaigns, de tyske kampagner, 1944-45 og kampagner. Det skal sådan nok forstås, at man går baglæns, øh, har jeg ligesom indtryk af øh, på det her tidspunkt. Det er en bog øh, af den amerikanske historiker Robert M. Citino øh, og bogen er udkommet på University Press øh, of Kansas i 2017. Det er en relativ øh, ny udgivelse, mm. Og jeg synes, det er en bog, der er rent sprogligt ligger sådan et sted i den. Underste del af den akademiske litteratur, det er ment positivt forstået på den måde, at ganske almindelige mennesker med et vist øh, engelsk øh, kunskab kan, kan læse den her og kan få meget ud af læse Det er ikke svært. Er... Nej, men jeg synes, det er, jeg synes det, er, det, er, det er en bredt formidlende bog. Men, men det, som jeg kan lide ved Robert Tettino, det er, at, at han er, det, han skriver, det er alt sammen kildebaseret. Mm. Og så er han en sjældenfugl i amerikansk krigshistorisk øh, øh, miljø, fordi han kan læse tyske kilder. Øh, ja, og, og det behandler han, og han, det, det, øh, og han har været i tyske arkiver øh, for at skrive det her. Øh, og det jeg bare vil sige til dem, der måske kunne finde på at investere i bogen, og det kan jeg faktisk godt anbefale det er, at Oberson er bare øh, det er et-to-kapitler i, i, i, om det sidste krigsår, 1944-1945, altså hvor... Øh, og den, og den beskriver altså også, øh, det kan man næsten finde ud af titlen også, hvad der foregår på Vestfronten og i Syd-Italien. Ja, det, det, det er fine ved den her bog, at den, at den vækster mellem alle de her tre frontafsiden og, og prøver at sammenføje det. Ikke? Så, så, altså hvis man vil læse en god bog om, om hvordan værnemagten bliver knækket de i sidste, det sidste krigsår, så, så skal man gå til Cetina Og øh, jeg vil bare sige, øh, supplere med at sige, at han er født i 1958, han er militærhistoriker ved det Nationale Amerikanske 2. Verdenskrigsmuseum i New Orleans, Louisiana. Det var faktisk en gang kendt som d dagsmuseet det, det er deres d dagsmuseum Det ligger ja. nede i Louisiana. Ja. Hvis man kommer forbi øh, øh, på de kanter. Og sige nu, han regnes for at være den mest fremtrædende amerikanske ekspert, lige når det gælder den tyske værnemag. Mm. Og det vil sige, at han er manden, man skal ja. læse, hvis ja. man skal øh, læse, øh, forstå øh, den tyske værnemag. Ja, og allerhelst vil jeg jo selvfølgelig have valgt at altså, pege på, på en bog, der handler om, hvor titlen har været, Operation Bagration. Da, der findes værker derude der er dedikeret til Operation Bagration. Men jeg, altså det er sådan mere pamfletstørrelse. Mm. Ja, øh, og det her det, det er trods alt det er kildebaseret. Så, så øh, jeg håber, at der kommer en stor bog. Det var måske noget fra Anthony Bieber og Castro Oh, Eller andre gode karakter. Ja, måske nogle andre end Antony Biver, <laughs> hvis du spørger mig. Men okay. Altså, ja. Men nå, ja, det var jo bare lige det navn, jeg kom op med, og det er sikkert en, som, som lytterne jo kender, og de har ja. sikkert også læse hans bøger. Operation Bagration. Jeg ved at knække, når jeg siger det der. Bagration. Øh, hvorfor hedder den det? Det er jo en operation, som er opkaldt efter en øh, russisk prins, som døde øh, slaget under Bordeaux-de-Livn øh, 1812 under Napoleonskrigene. Og det er jo... At, at det er interessant, at den her offensiv ikke bliver kaldt, øh, opkaldt efter en planet eller et uværsfænomen en storm eller et eller andet, men, men at, at den øh, sovjetiske generalstab får lov til at, at koble ind i zaristisk militærtradition. Mm. Og det kan jo ses som udtryk for, at, at zaren jo løsnede sit greb omkring øh, den røde her. Æh, sarm, ja. altså den røde Sarm, så det er så Stalin. Ja, ja, ja nu, kom til sidste, for <laughs> ja. Stalin. Nej, altså Stalin løsner sit greb omkring øh, den, den, den røde her i perioden 43-44, og blandt andet også lad, lad den røde her reintroducere saristiske uniformer, øh, i 1944 går det ud i fuld flor, hvor man kan se øh, sovjetiske officerer øh, i, i uniformer med zaristisk snit, øh, skulderdistinktioner efter den saristiske tradition, øh, hvor det tidligere, var, for eksempel sovjetiske generaler, havde jo øh, på på... Øh, på øh, på flipper. Og, og, og hvor det lignede sådan nogle gamle, nogle nogle gamle bønder, og, og, og, som de gamle portofikker gjorde i 1920'erne. Ja. Øhm, og, og man kan lige supplere med... Altså, det er vel også det her på det her tidspunkt, hvor han kalder det for den store patriotiske fæderlandskrig. Altså, det, det, det er... Nu handler det ikke så meget om at eksportere kommunismen til resten af verden. Nu handler det om fæderlandets. Øh, og, og så og så, og så, og så man inddrager kirken og alle mulige andre ting. Så det er, det er en del af det også. Jo, altså, det er jo ikke, fordi Stalin holder sig stadig et, et stramt greb om, om den røde her, men, men han, han, træ, altså, han udøver magt fra, fra skyggerne i øjeblikket. Mm. Ikke? Altså. altså, Piotr øh, Bagration han er også af lidt af armensk afstamling. Han er, jeg han er fyrste. Han er også general, og han er faktisk med i stort set alle slagene, øh, lige mm. indtil han øh, dør. I, og det, Borodino, det er jo det der slag, hvor man prøver på at holde øh, Napoleon ude for Moskva, og det lykkes ikke, men altså, man får jo det der nogle af Napoleons styrker han når moskva ender med at brænde ned eller dem selv brænder ned moskva ned og så må han jo hjem igen og så videre så han er altså en krigshelt en, en, en og derfor så kan hans navn bruges i, i det her i den her øh, operation altså. Jamen altså så er det nu kobler, kobler ind i historien mm. øh, altså både til Napoleons og i virkeligheden også helt tilbage til, til Alexander Nevskis kamp mod mod øh, korsridere. Og nu er vi tilbage sådan i, hvad er det, 15-16-2010? Ja, ja, ja, ja. Nå, hvad, hvad er sådan... Øh, nu har vi ligesom... Øh, Russerne har de her planer. Øh, og hvad er egentlig sådan situationen på den tyske side? Man er jo blevet smidt ud af Ukraine, øh, der, der, og, og så er man sådan blevet trængt tilbage. Øh, altså mod syd, øh, der er sådan en... Der er lavet sådan en, sådan en slags... Øh, en bule, kan man sige. Man har sådan en frontlinje fra nord-syd, så er der sådan en, en, en, en bule omkring Hviderussland, og, mm. så, og så slår den ordentlige hersving øh, mod vest, øh, og, øh, hvor, og det vil sige, øh, øh, og, og man har jo fået smæk øh, på det her tidspunkt, så, så hvad tænker man i den, øh, i, i den tyske lejr, hvor man jo ved, at der kommer på et eller andet tidspunkt, så, så fortsætter øh, den sovjetiske offensiv, og, og, og Stalin har jo lovet vestmagterne, at det lige så snart de har været i gang i, i Normandiet, så starter han en offensiv. Ja. altså øh, i den tyske lejr, og der må vi også lige skille ned i den tyske lejr, fordi man, man ved, der kommer en offensiv. Øh, og hele antagelsen er på det tidspunkt, at offensiven vil, øh, vil tage afsæt i, øh, i Ukraine, øh, man vurderer for tysk, enten vil offensiven komme i Ukraine, eller også så vil offensiven komme længere sydfra. Altså Tydeligt tydelig del af Ukraine, De vil forsøge at køre ind i Rumænien. Men der var det der problem, at hvis man kører ind i Rumænien, så vil man sk skulle gennem karpaterne, og det er vanskeligt terræn for Hvorfor vil man til Rumænien? Jamen, så kan man, så, så, antagelsen var, at man kunne ramme de tyske oliefelter. Hmm. Øh, og og, der den, skal og du... dem har tyskerne ikke ret mange af på det. Nej, altså, det er, øh, en del af vores baggrundstapet, det er jo, at omkring at, at, at, 40 procent af, af, de, af, af de, øh, olieproduktionen i Rumænien på det her tidspunkt er ødelagt af amerikanske bombardementer. Og 90 procent af, af olieproduktionen fra syntetisk olie i Tyskland, de anlæg er ødelagt øh, af øh, først og fremmest amerikanske Så man kører på pumperne sådan rent brændstofmæssigt. Man kører på pumperne brændstofmæssigt og... Øh, Øh, også ammunitionsmæssigt. Øh, en fjerdedel af den en ammunition, der bliver produceret i Tyskland, på det tidspunkt, går til, til, til at producere øh, luftvandsammunition, der skal for, bruges i forsvaret af ride. Øh, og, og, og det tyske luftvåben, altså i perioden fra, fra april til juni øh, 1944, der, der lider det tyske luftvåben over at altså og i forsvaret af, af, af det tredje rige, lider på, på, på materielsiden, et tab på 100%. Det vil sige, at alt, et tyske fly enten bliver skudt ned, beskadiget eller ramt på jorden. Og de lider et tab på 40% af deres piloter. Men man har, der, der, er altså, der er altså to muligheder. Hvis man kigger på for den tyske generalstab, så siger man så, okay, de kan gå mod syd, ned mod Rumænien, ja. og, og det er jo til det gamle slaviske kerneland, som man har en opfattelse af, at det er sådan noget, der betyder utro, utrolig meget for russerne. Og så kan man gå mod nord, ja. øh, man kan gå op mod øh, Østpreussen, op mod den, øh, det, hvad hedder det, mm. og øh, altså, sådan noget sådan et hærsving mod nordvest, øh, må det blive. Mm. Og øh, det er som de to muligheder, der Ja, <coughs> og det som, som tyskernes antagelse var, at, at det måtte være mod, mod Ukraine, fordi dels så ville, ville, ville den røde her kunne enten køre direkte ind i Polen og så direkte mod Berlin. Eller også, du, som du siger, så ville den kunne lave et herresving og køre op mod, mod, mod, mod østersø og, og, og det, som tyskerne vurderede, det var, at hvis, det ville være det bedste område, fordi det, det, at køre for, oper, starte operationen fra det ukrainske område, det ville, det ville sådan set komme direkte ind på den europæiske slette. Det er rigtig godt kampvognsterræn. Så terrænet, Øh, fordrede simpelthen, at det var herfra, at angrebet ville komme. Og det tænkte tyskerne, det er faktisk meget godt for os, fordi det er faktisk også et træng hvor vi kan forsvare øh, det her område rigtig godt, fordi det er her, hvor vi kan indsætte hele vores, vores, øh, vores slagkraftige panservåben. Så det vil sige, at det giver sig selv, det er her, man må sætte sine styrker, ja, så øh, det, sine styrker, og så havde man jo også en terrænvurdering, hvor man tænkte, nej, det, angrebet kommer ikke til at øh, ske i, i, i Belarus eller Hviderusland, fordi der, er, der det er det er jo uh, relativt udvejt, som det, det hviderussiske terræn er, er, er domineret af store områder med, med meget skov, og så er der rigtig mange, mange vandovergange, der floder. Og sumpe er der også, ikke? Så, så det, er, det er ikke rigtig godt terræn hvis man vil slippe sådan en hel masse øh, øh, armere, frønter løs. Så det vil sige, at man har, øh, har armégruppe Nord, det er oppe øh, ved syd for Leningrad i virkeligheden, og nordlige Baltikum, og så har man armégruppe Center, eller mitte på tysk, øh, og så har man armégruppe øh, Syd, eller Syd på tysk, og, øh, og det vil sige, det vil være i, i, i Syd, at man fokuserer, det er dem, der må få ressourcerne, mm -hmm. og, og der har vi blandt andet vores gamle ven, øh, Walter Modell, mm -hmm. øh, Feltmarskald, øh, som... Øh, jo er, han man kalder for brandmanden, når det, når det brænder på, så altså, han skal være dernede og forsvare. Det er ja. det, der er planen. Og, øh, men det er jo så, øh, der er jo så bare det problem, at øh, øh, øh, når, man, når man fokuserer på, at det skal være ame Syd, så begynder man at, at fjerne ressourcen fra de andre. Jamen, man kan sige, at øh, erfaringer fra fra gruppe midte, det har været, at... at, at øh, at det var lykkedes de tyske gruppe midt at afvise to offensiver om, om, omkring, øh, altså, i, mod det område af, øhm, øh, øh, og så som vurdering var, at, at det kan vi gøre i, igen i, i sommeren 44. Øhm, så så, så øh, er, er de omkring 4.500 kampvogne, som der er på, på østfront på det her tidspunkt, så er der jo øh, så, så er der jo kun næsten omkring 400 i hjemme øh, i gruppe midte. Alt andet er blevet flyttet. flyttet. 400 Æ, 400 kamper. 400 kamper. Ja, så er der er kun 400 kamper i hjemme i gruppe midtes og øh, Og det er ikke ret meget. Det er ikke ret meget, når, når du tænker på, på hvor meget frontafsnit de har, de skal forsvare. Okay. Æm, og øh, altså de har jo så meget frontafsnit, så, så, så, så, så hver enkelt infanteridivision, som, som man til, får tildelt til det her område her. Øh, de skal forsvare mellem 24 og, og 32 km frontafsnit. Og normalt vil man tildele en infanteridivision omkring 12-15 km frontafsnit. Øh, og det betyder, at, at helt konkret ude i, i skyttegravene, så, så, så er der, om, der er omkring 80-100 mand, der skal forsvare en, en km frontafsnit. Det er altså, det er altså hvor vi så, det, så vi det tyske infanteri ud i tyndt lag over Hvideruslandet. Så det vil sige, at nu, nu rekapitulerer lige, altså, man tager enheder fra nord og fra center og, eller midte, og så flytter til syd. Og fordi man regner med, at enten kommer der et angreb fra syd, der går mod nord, eller går mod syd. Altså det, man kalder for en Balkanløsning, eller en Østersøløsning. Der er dog det problem, Sten Andersen, med, der er ingen delende delene, der kommer til at holde stik. Øh, tyskerne forbereder sig simpelthen på det forkerte, og... Øh, det er vel fordi, man jo sådan set vel ikke ved grundlæggende, hvad det er, øh, Sovjetunionen er i gang med at planlægge. Man forsøger jo af al kraft. Altså man, man har jo på en, papiret en, en, en, en, en dygtig efterretningstjeneste, i øhm, Reinhard Gehlen fra, Gehlen fra... fra Fremde herre Ost, ja. som er den her opklarings øh, enhed, som, altså en, en efterretnings, ja. efterretningssektion, som jo ligesom skal finde ud af, hvad, hvad, har, hvad, har, hvad hvilke planer har den røde her? Ja, og han er gået over historien som det store geni, som altid kunne forudse, hvad eller han var nærmest to skridt foran den, den sovjetiske generalstab. Men, men, men han bliver altså han bliver lidt på vildspor her i, i sommeren 1944. Øh, øh, og altså dygtigt orkestreret af, af, af, den, af den røde herres generalstab, som, som overflytter i dagslys øh, forstærkninger til, til det, det ukrainske frontafsnit, øh, hvorimod alle øh, forskydningerne af de stærke enheder, som skal deltage i offensiven i, i, i, i Belarus, de bliver ført frem om, om natten øh, og, og, og sløret øh, bag front i Hviderusland øh, på det her tidspunkt har øh, den røde hærs flyvevåben også lufthærdømmet over Østfronten, øh, og gelen øh, er dybt afhængig af luftopklaring, hvor man havde sådan nogle øh, Fokkerwulf 189 opklaringsfly, som kunne i høj højde flyve ind over det sovjetiske territorium og kortlægge, hvor er de sovjetiske enheder. De bliver afvist af, af, af det røde flyvevåben på det her tidspunkt. Øh, han, men, så, så, man er, så han er faktisk blind? Han er blind, men så, så i, i nogle situationer så vælger Øh, øh, Der røde herres op helt bevidst, og øh, lad nogle af de her fly trænge igennem jæredækningen. og lad dem flyve ind over Ukraine, og tage billeder i dagslys af, af store troppekoncentrationer. Og de billeder går tilbage og bliver analyseret af Gelen, og han siger, at øh, vi kan konstatere, at, at øh, det er her, de samler deres enheder. Og det, de så ikke ved, det er, om natten, så triller de her enheder videre. Så det er det, man øh, kalder for maskirovka? Altså, man har sørget for at og skabe et forkert billede over hos fjenden. Ja. Altså, man narre fjenden på den her måde. Ja, altså det her, det er en så gennemført vildledningstaktik. Ja. Og den vil faktisk ro som en af de største øh, vildledningstriumf overhovedet, efter efterretningskup, ja. øh, altså med modsat forsegn. Jamen lige præcis. Altså, og, og igen kommer vi tilbage til det der. Vi kender vildledningsmanøvren i tiden op til, til, til Operation Overlord, med de her oppuslige altså med, de de dagen, ja, ja. med de Men den her vidledningsmanøvre, den er jo ikke gået over historien, den er jo ikke ridset ind i vores, vores bevidsthed, men, men, men, men det er så gennemført. Men øh, selvom man jo øh, planlægger, øh, at der kommer et, et, øh, et angreb fra syd, Øh, så kunne man vel også øh, sige, at det er sådan, øh, der er sådan en, en, en urealistisk øh, tysk planlægning. Altså, øh, fordi øh, det kan godt være, at man er sådan lidt stærke i syd, men, men generelt er man jo tynd øh, alle de andre steder. Jo, men, men både, øh, både blandt Hitler og også blandt nogle af hans generaler, så altså Hitler er Hitler berømmet for at sige, at, at, at øh, i, i modsætning til, til græske guder, så, så, øh, så bliver, bliver den røde her, den bliver altså ikke stærkere af, at den bliver slået igen og igen. Og Hitler og en række af hans generaler var jo overbevist om, at man jo havde tilføjet den røde hers store tab, både i 43 og 44, så man vurderede faktisk ikke, at de ville være i stand til. Og de, man vidste, at der ville komme et angreb, men man vidste ikke, at de besad den her kapacitet, som de rent faktisk gjorde, at de ville være i stand til at gennemføre en, en, en, det her dybe slag, en så omfattende offensiv, som i virkeligheden består af, af fire på hinanden følgende offensiver. Men så lad os zoome ind på der, hvor slaget kommer til at stå. Fordi det er jo i, der, hvor armégruppe Center på engelsk, armégruppe Mitte på tysk mm. øh, holder til. Og det er i ja, vores dages Hvide Rusland i, i kanten af, af området. Øh, den første by, man møder, det er, det er Vitebsk. Mm. Øh, og og, og undervejs kommer man til Europa og Minsk, som jo så er hovedstaden. Så det er, det er Hvide Rusland, at det her slag øh, hovedsageligt står. Og, øh, og den her, der står der her, den tyske her, det er jo en, det er en, en, en her, som øh, Robert M. Cittino beskriver som træt, decimeret og af blandet kvalitet. Der er alt for få øh, mobile enheder, der er alt for lidt panser, der er næsten ingen reservstykker. Det vil sige, når, når, når fronterne viger, så skal der komme nogle reserver, øh, som følger op og, og, og, og hjælper og, og giver en hånd med, hvor det, hvor det, hvor det kræves det er der næsten ikke nogen af. Så det, man har det, man har, det, man har sender i felten, det er det, man har, og hvis ikke det er nok, jamen, så er det bare ærgerligt. Man har næsten ingen fly, øh, og man, som sagt, man mangler også rekognosceringsfly. Mm. Men helt konkret så er der jo kun, der allokeret 40 jægermaskiner til, til Amikrope Midt den, den 22. juni 1944. Og i forhold til den, den trussel, som man kommer til at stå overfor, altså øh, normalt så, så vil de, øh, de sovjetiske jægerbomber Stumovic-flyende i lusin vil jo normalt flyve med, med jægereskortet, men det behøver de ikke under den her operation, fordi de ser ikke det tyske luft, Og man kan jo sige, generelt er der vel også sådan helt overordnet et problem, hvor man jo ligesom har lullet sig ind i sådan en forestilling om, at, at det egentlige slag Øh, om krigen nu. Det står ind i Vesten. Øh, man har sådan et, et slagord, der hedder Im Vesten-Slagen, Osten-Halten. Mm. Altså man skal øh, øh, banke de allierede ned i Normandiet, øh, og så skal man bare holde russernes stangen. Øh, så skal det nok gå alt sammen. Jamen, så vinterer så er jo også, at man kunne holde stillinger der omkring vi. Man har udbygget de her enormt store minefelter, og så har man de her, de her, øh, de her skyttegravsystem. Og som du selv siger, jamen, man gemmer sig bag minefelterne, og så har man med dybe, dybe skyttegravssystemer. Problemet er bare, at man har, ikke, man har ikke noget infanteri, man har ikke reserver, man kan besætte de her linjer. Og der er jo altså kun, skyttegravssystemet er nogle steder 5 km dybt, men der er ikke noget bagved. Der er ikke, der er ikke flere linjer. Og det vil sige... Øh... Når man jo, altså den her man har, det jo, så man har jo slidt sin her op for det første, mm -hmm. det er jo den ene ting, og, og det er sådan, øh, det er ikke en fulduddannet, øh, som sige, her. i hvert fald dem, der står omkring Army Center, altså det er sådan en luftvarforenhed og, og, og noget, der er sådan noget uddannet, og mange af dem er sådan en administrationsfolk osv., det er, ikke, det er ikke øverste hul, hylde, der står der. Nej, man kan sige, at Amea Gruppe bestod omkring øh, en million mand, hvor man kan sige, det er kun en halvdelen af dem, som, som, som, øh, som reelt kan kæmpe. En del af det er jo også, der er jo også øh, ungarske soldater og romanske soldater, og på det tidspunkt vil man fra tysk side belære erfaringerne fra grad ikke betro dem nogen frontafsnit, hvilket jo også meget klogt, men, men, men der er en masse politieenheder, også i de hvide russiske område, som gennemfører antipartisanoperationer. operationer De er selvfølgelig rigtig dygtige til at stille den russiske befolkning op af væggen og henrette dem, men som kampsoldater er de fuldstændig uregnede. Og så har, for lige og det kommer vi, når vi er tilbage til, altså Hitler har jo lavet sådan en... En når der siger, at der, han går lige lide fæstningsbyer, og det mm. bliver han faktisk ved med. Fæstung det ene og festung det andet. Øh, Breslav, Fæstung Breslav, kan nogen måske mm. huske. Men allerede på det tidspunkt, der er øh, også de her hviderussiske byer, blandt andet Vitevsk, øh, det er en, en fæstningsby. Og, og, og hvad, hvad er egentlig rationalet ved at lave sådan en fæstningsby? Jamen, jamen øh, i virkeligheden er et af de der kernebegreber, som... som, som øh, øh, er knyttet til det her slag, det er det der Hitlers øh, formulering omkring det der plads, hvor man så, hvor hans rationale det var, at, at vi, skal, vi skal holde fast i det her område. Øh, vi, har, vi har stærke infanterienheder og en forestilling om, at man har minefelter og skøttekrav, og man vil kunne afvise alle øh, sovjetiske angreb, simpelthen ved at gennemføre et, et, et hårdnakket forsvar. Øh, og øh, hvor hans generaler prøver at overbevise man siger, at siger billedet taler, den der forsvarer alt, forsvarer intet, hvor han siger at vi bliver nødt til, hvis vi skal føre en kamp i det her område, så bliver vi nødt til at føre en henholdende kamp, hvor vi trækker os, øh, og føre mobilkrig, og så eventuelt øh, gennemføre modangreb. Det er den måde, som vi, vi kan slide et angreb op på. Og der har han altså en doktrinær forestilling om, at nej, vi bliver, hvor vi kæmper. Og, og det er sådan øh, ud fra den forestilling, om det egentlig handler bare om. Øh, og, om øh at man ligesom tager sig sammen og, og bider tænderne sammen og så hvad hedder det, holder fast kostet hvad det vil og øh, altså det er, sådan, det, det er sådan mere en holdning end det, end det egentlig er et spørgsmål om ressourcer Ja, og det er jo virkelig også en, en forestilling som, som er fra, fra en, en, en mand som har erfaring fra, fra Vestfronten under 1. verdenskrig som, som korporal, hvor han har haft nogle oplevelser af, når tyskerne har holdt en skyttegrav så, så kunne man så vinde et slag men det her det er jo bare en, en, en en krig, som er en anderledes krig, en, en, en mobil krig, øh, hvor man kan blive omgået og, og angrebet i ryggen. Og, og, øh, ja, men han, dybest set, så forstår han jo ikke den krig, som bliver udkæmpet på Østfronten, og da, hans generaler prøver jo ihærdigt. I, i altså, baggrundstapetet er jo også, at, at i marts 44 havde han jo fyret Manstein, øh, altså geniet over alle, som, som øh, der kunne han en overensstemmelse om, hvordan krigen på Østfronten skulle fyres. Og mandsdagen havde jo i hærdigt prøvet at forklare ham, hvilke forhold, man stod overfor, og også forklare ham, hvilke muligheder, der faktisk lå fra tysk side i øh, at føre en henholdende kamp. Øh, og noget af det, som, som tyskerne var dygtige til, når de fik lov til det, det var at trække sig og så, så gennemføre modangreb. På den måde kunne, kunne de jo slide en fjende op og stoppe en fjende, ikke? Nu prøver vi at flytte fokus over til, øh, til, den, til den sovjetiske side, hvor man jo har den her enhed der hedder Stavkagen. Det er sådan, øh, det er sådan set øh, den øverste ledelse, øh, mm. hvor, hvor, hvor forsvarsministeren, de øverste General og Stalin, de holder, øh, holder til, og ligesom planlægger, hvad der, hvad der skal ske. Og øh, Så hvad er egentlig Stavkagens plan for Operation Bacarnation? Nu har vi hørt, hvad, hvad tyskerne tror, der kommer mm. til at ske. Hvad er deres egentlige plan? Jamen, den ene plan, den... den, den øh... Den starter med, selvfølgelig med, at man som udgangspunkt siger, at vi skal gennemføre en offensiv i løbet af sommeren 1944. Men så ender det med, at Frank faktisk være en dialog mellem, man kan sige, hvad har vi af ressourcer, og hvad har vi af mål. Og i takt med, at man kan vurdere, at man får flere og flere ressourcer til rådighed, altså i form af uddannet enhed og materiel, man får blandt andet også, hold nu fast, 400.000 amerikanske lastbiler til rådighed til, til den røde her De der Studebækker. -baker. Stu ja. og det er jo altså bare logistik på jul øh, Så stiger ambitionerne for den her operation, øh, og det som, som, som øh, den øh, røde hærs generalstab virkeligheden kobler ind i, det er øh, visionen om det dybe slag. Og hvad vil det sige? Det vil sige, at det, det er nogle idéer, som kobler tilbage til 20'erne og 30'erne, til, til Tukachevskis tanker om det dybe slag. Og det handler simpelthen om, at, at virkelig Tukachevski og andre havde jo læst Clausewitz øh, Den preussiske øh, øh, teoretiker. Ja, og virkelig så, så er, er, er den, den røde hærs generalstab, er, de tænker preussisk. Så det er virkelig, det, det er Clausewitz tilsat motoriserede panserenheder mm -hmm. Og Klausiewicz havde den her vision om, at hvis man kunne vinde en krig, så skulle det udkæmpes ved et, et, et tilindegørelseslag. Øhm, og det handler simpelthen om at komme op og få et, et, et, et gennembrud og øh, fastholde fjenden i kontaktfladen og så få, få et gennembrud. Og så have nogle styrker, som ville være i stand til at, at, at, at, at, at bryde igennem her. Og så når fjenden forsøger at, at, at, at trække sig herfra, så skal man forfølge fjenden. Og virkelig det vigtigste ved det dybe slag, det er, at når fjenden trækker sig, så skal man øh, virkelig øh, gøre alt, hvad man kan for at undgå, at han kan trække sig til et nyt sted, hvor han kan oprette en ny defensiv linje. Så det er bare mere at køre som død og helvede? Køre som død og helvede, og først og fremmest det, som der lå i Tukachevskis vision, det var først og fremmest, hvis man kunne få lov til at køre på begge sider af fjendens tilbagetrækningsvej og skyde ham ind i flankerne hele tiden, det er idealet. Og det lykkes den her gang, under Operation Bakræsson. Så det er virkelig en virkeliggørelse af alle de der teoretiske overvejelser, som, som man havde haft i... Så slå et ordentligt hul, og så bare køre som død i helvede. Ja, og så er virkelig det, som, som... Det bliver jo ikke kun et hul, man slår nu her. Man slår jo reelt fire huller i armégruppe midte. Og, og, og så, når man har slået hul, så er det Og så virkelig, så, så folder de her... Altså, hvis man skal prøve... Altså, hvis man har set nogle af de her operationelle kort fra, fra den røde her med, med, med pile overalt. Det her, det er virkeliggørelsen af alle de pile, der bare folder sig ud. Så det vil sige, en kæde af fire operationer fra nord til syd slider den her tyndslidte tyske her op, og så udnytter man jo så sin årlig i mandskab og panser og fly og hvad man ellers har. Mm -hmm. Og... Øh, Tyskerne, de, de ved jo ikke rigtig, hvor angrebet kommer. Altså, de har jo fået efterretninger helt til det sidste om, at der var aktivitet over hele frontlinjen. Så de kan ikke sådan regne ud, hvor det kommer. De har en idé om, hvor det er, og det er det, de planlægger efter. Og, og så for eksempel op ved Vitebsk, hvor vi ved, at det slaget kommer, der kan de også godt se, at der sker noget deroppe. Og, øh, og det har blandt andet, der er en, der beskriver den tyske efterretningstjeneste som en blodhund på jagt, hvis instinkter var blokeret, fordi den kunne se tre her hare på samme fjerne afstand. Altså, så det vil sige, hvis man kan se tre harer, og man ved ikke rigtigt, hvilken en skal man løbe efter. Mm. Øh, det, det ved man faktisk ikke rigtigt. Øh, og øh, de røde her øh, styrker på det her tidspunkt, øh, det er noget med 1,2. Øh, to-fem øh, øh, millioner mand, altså en kvart million mand ungefær, øh, og man har de her fire fronter, eller armegrupper på plus 200.000 øh, i hver. Man har 15 arméer, her er en tankarmé, og en armé i rus, det er sådan 150.000 mand per styk. Ja. Øh, 118 reflendivisioner, 43 tankdivisioner, 6.000 kampvogne, 7.000 kampfly, her er 1.000 bombefly, og 24.000 kanoner og motere, 2.300 katusha-raketkaster, også kaldet Og så har man øh, 70.000 lastbiler, og øh, Så det er, hvad man har at gøre øh, godt med. Og, øh, og man kan sige, at Sovjet øh, generelt øh, eller har ved Belarus, altså nu her i 1944, der har de dobbelt så mange kampvogne som Wehrmacht havde lige før Operation Barbarossa i 1941. Mm. Så hvis man synes, at tyskerne havde mange kampevogne i 41, så har altså, uh, Sovjet nu dobbelt så mange. Um, tyskerne er de godt forberedt. De har jo haft noget tid til at forberede sig sådan nogle stillinger med. Uh, altså, uh... Jamen, de, har jo, de har jo ligget i de her stillinger siden vinteren 1944, uh, så, så de har jo go godt gravet ned, og de har jo lagt de her store minefelter i virkeligheden. Skal prøve at komme om i gruppe Mettes ledelse i møde, så, så havde de en forestilling om netop, at de her store minefelter ville, ville være i stand til at holde, holde, holde den røde herre stangen. Det, som, som de jo ikke havde regnet med, og virkelig som også kommer til at blive, blive et afgørende våben nu her, et hemmeligt våben, som, som den røde her folder ud, det er jo virkelig sådan en, en, en kampvogn med, med, med minerydningsruller foran en, en til 34 kampvogn som får som monteret sådan nogle store cylindriske ruller øh, foran vognen, som, som faktisk baner sådan et... et, et bælte gennem øh, minefelterne. Så, så når den ruller frem, så detonerer den simpelthen panserminerne. Øh, og derudover så har, har i dagene op til den her offensiv, så har sovjetiske øh, ingeniørsoldater øh, demonteret op mod 60.000 miner om natten, hvor de simpelthen har ligget ude i minefelterne og skruet detonatorerne ud af, af de tyske minefelter. Øh, og, og virkelig de de ubesungne heldige i den her operation det er det må man sige det er, det er det er de sovjetiske ingeniørsoldater som er enormt dygtige både til at fjerne miner, øh, øh, reparere broer og bygge broer. Værnemagten omkring øh, har 850.000 mand, her er 103.000 hivis, altså de her russiske, sovjetiske, hilfsvillige, altså nogle hjælpere, som jo ikke er, er non-kompetenter. Og så har man administrationsfolk, og det er faktisk kun 486.000 mand, der kan kæmpe i felten, og det er altså 40% af angrebsstyrken, og trækker man andre med ud af ligningen, fordi de er sådan lidt væk fra det her, så, fordi de ikke faktisk ikke mål for et russisk angreb, så er man nede på 336.000 mænd og det, vil, det får Contini til at regne ud. 336 tysker per kilometer af fronten mm. står, og så står der altså 6.000 over for de her 336, altså 6.000 sovjetiske soldater. 118 panserkampvogne stod over for 6.000 sovjetiske. armegruppe Center havde 61 kampfly over for sovjetiske. 2.318, og de manglede jo et brændstof. Mm. Og, øh, og der er en moderne kilde, der siger, at i de 1944, der var Armeegruppe Center eller Armeegruppe Mitte, de var ikke længere i stand til at foretage operationen. De kan stå og holde, mm -hmm. men de kan ikke sådan flytte sig og gøre et eller andet. Nej, altså vi, vi har jo blandt andet ind i Armegruppe Mitte, så har vi jo øh, tredje panserarmee, Og det er jo virkelig er et meget godt billede, fordi det er jo en panserarmee af navn og ikke af gavn. Altså der er jo, øh, der er jo øh, to panserdivisioner i Hvide Rusland, og så er der jo to øh, pansergrenadierdivisioner. Øh, men altså, det, de har jo altså. Øh, Altså, 20. panserdivision har jo øh, omkring øh, 150 af kampvogne Altså, den er slet ikke op på fuld styrke. Slaget begynder øh, 19. 20. juni, altså lidt før den officielle startstatus. Så begynder partisanerne med at indlede operationer, som vi hørte i, i, det, i det første klip. Og man regner med, at der er 143.000 partisaner i, i Belarus på det tidspunkt. De sprænger broer, jernbanelinjer, værksted det depot og kommunikation. I alt 9.600 angreb første dag, og 2.500 den næste. Og, og det er altså med til at isolere øh, øh, øh, altså mikrobecenter i, øh, i 24 timer. Det er der, ligesom, der er planen. De bliver sådan ligesom låst. Og så starter man natten til den 21. 22. med et tungt artilleriangreb mod et mål bag fronten og angreb fra sovjetiske rekognosceringsstyrker langs fronten. Og formålet? Jamen, man kan sige, at, at, at virkelig, at... Operation Barcajone kommer jo som sådan en, en, Det er jo ikke sådan, man starter jo ikke med fire fronter, der starter med et voldsomt artilleriangreb, men det er jo forskellige steder. For eksempel op mod, mod, mod nord omkring uh, Vitebsk, uh, uh, der, der vælger man faktisk at, at sende, kan vi sige, infanteri frem, uh, uh, uden artilleristøtte, og man simpelthen fremme og siger, hvor, hvor ligger tyskerne ja, i deres altså stille... Rekognosceringsstyrker. Ja. Og så man vælger faktisk at gennemføre et, et, et, et, et, et, et, et, et infanteriangreb, inden man så udløser et voldsomt artillerieangreb ind mod baglandet. Og det, der er jo interessant, det er jo, at igen så kobler vi tilbage til det med ressourcer. Hvad det, rundt regner sig, hvor historikerne er enige om i dag, at en, en, f.eks. En, en 152 mm artilleripiece ville have fået omkring allokeret 6 tons ammunition. Det vil sige 6 dobbelte ammunition øh, til at, at skyde. Så det, som, som, som russerne kan gennemføre, det er det, man kalder rullende ild. Øh, hvor man kan sige, at man, man et, et batterilag som, som, som skyder et mål, så rykker man frem øh, og så skyder det igen på, over, en, over en linje så rykker man linjen frem og så frem igen og så for at det ikke skal være løgn, så havde man faktisk så, så mange så stor overledenhed på artillerisiden at man faktisk kunne lade det her rulle tilbage igen øh, og, og, og det betyder så, at, at i det her område her, hvor der måtte være stillinger eller der måtte være reserver på vej frem i det her område her det bliver jo fuldstændig smadret artilleri. Men der er faktisk allerede nogle af de her... Og faktisk op nordpå, den første baltiske front, der er, sådan, øh, der er det så tynde øh, i linjerne, tyskerne, at øh, bare rekommendiseringsstyrkerne, de kan bare bryde frem. Ja, de indtager de første skyttegrave, ja. Og øh, først den 23. juni om morgenen, der indledes øh, sådan offensiven sådan, øh, for, for alvor, og... Øh, og der er som sagt det her med, med de her fire fronter, øh, som vi talte om. Og øh, Stavkant, de har så to koordinatorer. Og det er så øh, Marshal og Natschukov, som vi kender fra Stadion Berlin, og Vasiljevski. Og øh, opgaven, det er sådan at fine planlægning. Hvad er deres opgave? Skal de være sådan lidt støttepædagog? Eller hvad? <laughs> ja, det kan du jo godt kalde Jeg ved ikke, om sukker vil være omfarven, der vil sådan en Hvad er opgaven så? Jamen det er, igen, så det her, det er jo, øh, den her offensiv, øh, som sagt, den, den er vokset og vokset igen og igen, så, så der er jo rigtig meget på spil for, for den røde her, så man skal være helt sikker på, at det her, det går rigtigt. Øh, og blandt andet så, så tredje ukrainske fransk, er jo Han er jo en ung fransk Han er kun 39 år gammel. Så det er. Chukov øh, er ude som, som, som de ældres råd at og, og ligesom, kontrollere. Altså. Så hvis man skal ringe til sin ven, så kunne man ringe til Chukov hvis man ja, ja. får det råd. Og ja, og, og, og, og noget af det, som, som kommer senere, det er jo også, at, at Stavkan havde, og også Stalin havde været sådan, relativt kritisk over for, for Rugusovskis plan, øh, og noget af det, som Chukov som, som er, er, er spændt på. Det er blandt andet også, at der Rokosovski skal indlede hans, hans angreb, om, om, om det lykkes. Så Schukov så er også nede i det, det frontafsnit for at overvære at se, om, om Rokosovskis plan nu også løber af stablen, som, som Rokosovski har, har forudsagt. Og hvad er egentlig Rokosovskis plan, når vi du er ved ham? Jamen... Øh... Rukosowski har en, han skal angribe fra, kan vi sige, fra, fra den, fra den sydlige del med, med, med, med første belarusiske front, som er, som og det er en front er, kan vi sige, det, det er, den største betegnelse for en militær enhed, som, som man har i, i den røde her. Og Rukosowski's front og til en sværere end armégruppe ville. Ja, en plus plus på steroider. Okay. Okay. Okay. Øh, øh, altså han har jo, han har jo, han har jo seks arméer her inde i sin, sin, sin front. Derudover så har han jo også øh, to flyer mere. Og så derudover en række støtteenheder. Altså, det er en kæmpestor enhed. Øh, jamen, Rukosovski, han går faktisk mod sovjetisk militærdoktrin, for den mil sovjetiske militærdoktrin foreskriver, at, at hvis man skal gennemføre et angreb, en offensiv, så skal man have et operationelt mål, hvor man skal koncentrere sine kræfter. Øh, og, og der siger Rukosovski så sådan, han siger, at jeg vil faktisk gennemføre et, et, et, et, et trofæns angreb. Altså, jeg vil dele min styrker øh, og trænge ind fra to forskellige steder. Æh, og det bliver han testet på. Æh, ja, altså... Stalin siger jo, det... prøv lige at tænke dig om. Gå lige udenfor og tænke dig om. Og kom tilbage igen. Ja, han bliver sendt ud af for døren to gange. Æh... Og, og, og kommer tilbage igen og argumenterer fra sin sag for, hvorfor, hvorfor han vil gennemføre det her angreb på den her måde. Og, og, og, og, og, og, ja, og Rousseau, han kender godt det der med, at øh, hvis man fejler her, så kan det have ret store øh, hvad hedder det, konsekvenser for, for en. Ja, altså, Rousseau har jo selv siddet i Gulag, så, så han kender jo, kender jo øh, Stalins øh, politik. Ja, de rydde munden på ham øh, for på et tidspunkt. Ja, han, har han var fået meget, meget tæt på at sætte pelsen til undervejs. Øh, ja, ja. Jamen, han har fået banket ud i Gulag, så altså, han, han kender jo Stalin-regimes værste side. Og, og to gange forsøgte de jo at lave sådan en, en, en skin-henrendelse på ham, så han har prøvet lidt af hverandre ham mm -hmm. øhm, Men Men han har... Hormans mod øh, argumenterer så for, for sin sag ud fra militære rationaler og, og argumenterer for, at, at øh, han skal angribe ind gennem det, det sværeste område, det, det mest sumpede område. Han, kan vi sige, hans udgangspunkt for hans operation er prepet-sumpeområdet, øh, øh, øh, og han angriber faktisk i det område, som, som, som, hvor tyskerne næppe antager, at der var ske et massivt panserangreb fra så, så det, det, det er meget svært terræn. Så, så alene det, at han, han vil angribe herfra, og så gør det på den her måde. Men Rukusovskis grundtanke, hans manøvre i det, det er, at han siger, at jeg vil komme ind fra to sider, og jeg vil, det, som han, hans ambition, det er, at han vil, på den måde, han vil angribe på, så håber han på, at han vil kunne tiltrække de mobile reserver, som Ami-gruppe har. Altså, hvis de har nogle panserreserver, så er hans rationale, så skal de blive sendt i min retning og så skal de bare få af den anden verden. Så det er ja. sådan, det. han er sådan ligesom med et bytte øh, og, for, og så får lokken frem, og ja. så er der en fælde. Må, ja. Nu må vi se, om, om den, den klapper. Vi ved i hvert fald, at tyskerne de bombarderer med langs hele frontlinjen, og, øh, og det er sådan lidt forskelligt, hvor meget de, de bombarderer, og, øh, men altså, det har en ret stor øh, virkning på tyskerne. De, de, specielt øh, flyangrebene er sådan ret chokerende, de kalder dem for, for fligende panser. Не давая врагу ни минуты передышки, наши войска ворвались на окраины Витебска. Det er sådan lidt krislam fra kampen ved Vitebsk, som jeg har hentet fra sovjetisk propaganda. Så må man jo håbe på, om det er reelt er optale det, det, det siger de der. Nu må vi se. Øhm, hvordan kommer det her angreb til at gå op ved Vitebsk, som jo er den her festningsby, som skal holdes øh, uanset hvad? Jamen, jamen øh, altså, det der kommer bag på tyskerne, det er faktisk, at, at, øh, at, øh, at de, de sovjetiske enheder øh, rykker så hurtigt frem, at de er kommet igennem minefelterne. Så... så øh, Øh, tyskerne springer broerne foran byen, og så håber de så på, at, at det kan vel holde, holde den røde her tilbage. Men på det tidspunkt, der er den røde her træng så langt frem, så de bliver faktisk ikke... Øh, de tyske stillinger, i, som vender mod øst, de kommer faktisk ikke ret meget i kamp, fordi på det her tidspunkt er byen faktisk stort set allerede omgået. Øh, og, og virkelig øh, det sovjetiske styrker kører både om og så faktisk angriber i ryggen ind i... i øh, Øh, Tino, han, han beskriver det som et gennembrud af episke proportioner, og, og det er der, at øh, tredje panserarmé øh, går under, mm. og, øh, fordi den er omkring Vitebsk, mm. og, og, og så skriver han videre, at hele frontlinjen kollapser for tyskerne, og især armegruppe øh, Mitte falder sammen som et korthus. Det er godt nok... Øh, hvorfor sker det så hurtigt? Jamen, igen, så kom, hvis vi kommer tilbage, kobler tilbage til det der Hitlers koncept med, med feste platse. Altså, hvis du har en eller anden forestilling om, at, at du har nogle veludbyggede stillinger, det er herfra, du skal kæmpe. Men, men den røde her laver bare reglerne om i, i den her kamp, hvor de siger, at vi, vi har ikke tænkt os at angribe i fronten. Vi kører udenom jer og angriber jer i ryggen. Mm. Det er simpelthen det, der sker. Og... og, og, og, og, og Øh, styrkerne i Vitebsk anmoder om det der med at, at, at få lov til at, at, at, at trænge sig ud af byen og etablere en forsvarslinje øh, øh, længere vestpå. Men det bliver jo afvist igen af, af Hitler. Ja, de ringer jo til general Bush, som jo er øh, chefen for og Center, og, ja. øh, og øh, om at trænge sig tilbage, og, og han kontakter Hitler, mm. og Hitler nægter. Ja. Det, øh, og, og så sker der lige noget til sidst. Ja, til fordi... si Ja. ja, det interessante er, at til, til sidst så, så får de jo tilladelse til at, at, at frigøre sig og så indlede en, en henholdende kamp. Men altså, på det her tidspunkt, der er det, der er det jo for sent, fordi der, der er angrebet, der bliver de allerede angrebet i ryggen. Så, så, så blandt en lille, smal korridor, hvor igennem nogle af enhederne kan slippe ud. Men, men, men, men de bliver jo bare sluppet ud i et område, hvor, hvor det ender med at, at være kalkunjagt for, for, for, for de sovjetiske panserenheder. Og noget af det, der... Øh, Rufuldt, der også ja, det er jo, at, at, at på et tidspunkt der så har, øh, har, er der også et, et, tø, et sanitetstog, som har fået mulighed for at forlade Vitebsk øh, og så på, på vej med fuld drøn mod, mod Minsk med, med, med tyske soldater. De render altså ind i en sovjetisk panserkolonne, som skyder det her tog i smadre. Det her 53. 20. korps forfører at bryde omringningen 26. juni og, og det går slet ikke. De kan ikke, de kan ikke bryde øh, igennem, og alt bryder sammen i kaos. Øh, og russerne kører simpelthen øh, stærkere også, og øh, altså får få lukket den lomme meget hurtigt. Det ender med, at 10.000 mænd inde i Vitebsk og omkring, de må i fangenskab af en oprindelig styrke på 28.000, og der ligger 5.000 døde tysker ind i Vitebsk by. Kommandøren for korpset, Goldvitser, han kommer først hjem i. 1955, og han er jo altså general, mm. og han er altså en af de heldige. Der er jo mange andre tysker, de, de, de slider sig ihjel øh, i fangeleje og, og, og, og så videre. Øhm, så, men af en eller anden grund, så officererne, de, de har det med at overleve. Ja, og altså øh, Goldwitz er, er den første general af, af i alt 19 generaler, som, som bliver taget til fange under, under, under den her offensiv. Øhm, og en række af Goldwitzs' mænd, Øh, forsøger jo så at kæmpe sig tilbage fra, fra, fra Vitebsk. Øh, først som, som, som, som i enhedsstørrelse, altså på, både på kompani og bataljonsniveau Og til sidst så, må de jo, så slipper deres mad og ammunition op, og så, så er de nede på, på, på, på gruppeniveau, som forsøger at nå tilbage til de tyske linjer. Men meget, meget få når tilbage, fordi dels så kommer de i kamp med, med, med, med den røde her som, som, som jagter dem og har gennemført inddæmningsoperationer, og derudover så, så er de også et nemt offer for, for, for de her store partisanenheder, som, som, som du også lige har nævnt. Øh, og, og månaderne op til den her operation, så har eller offensiv, så har tyskerne gennemført sådan en kæmpestor antipartisanoperation operation kom øh, over dig. Og øh, altså... De, de, de tyske enheder, som, som forsøger at komme tilbage, de bliver simpelthen henrettet af den sovjetiske partisaner. Så russerne de kører mod vest, øh, mod, øh, mod Minsk på mm. det her tidspunkt. Og så nu rykker vi lige et andet sted hen øh, på fronten. Vi tager ned til øh, 4. Mm. Og øh, der kommer det, der man, der kalder, for, det noget, man kalder for kædelslaget. Øh, tyskerne står sådan udsat ved sådan et brohoved på, altså på den anden side af en flod. Og, og de er sådan ret få muligheder for at slippe afsted mod vest, hvis de her broer forsvinder. Og øh, hvad er det, der kommer til at ske? Det er jo også også ved hovedlinjen Moskva, Smolensk, Minsk. At altså, det er sådan ja, motorvejen, det er måske øh, så meget sagt, men det er i hvert fald øh, hovedvejen, øh, som er ret vigtig, også for, for, også for russerne for at nå videre til, øh, til, øh, til Minsk. Hvad er, der kommer til at ske ved, ved kældeslaget, og hvad gør 4.me? Jamen 4.me forsøger jo at... Øh, altså dels og, og at øh, og, og, og optage de enheder, som, som, som trækker sig tilbage, og så forsøger man at etablere en, en, en, en forsvarslinje. Øh, men, men igen, så kommer det jo fuldstændig bag på fjerde med, at, at de sovjetiske styrker rykker så hurtigt frem, så, så man formår jo ikke at, at etablere en egentlig en, en forsvarslinje. Og ja, grundlæggende set, det der sker, det er, at, at de sovjetiske panserenheder øh, kører udenom den. Øh, og, og omringer dem, øh, og, og, og så, så begynder man simpelthen at, at, at langsomt at, at reducere den her lomme, som fjerde arméer er i. Det er anden og 3. belarusiske front, der angriber 23. juni, og de starter, de starter med to timers artilleri hvor der er mange, og de skaber et stort hul på op til 50 øh, miles, det er sådan 80 kilometer, mm -hmm. i tyskernes linjer, øh, mellem tredje og 4. armé. Og det kan man ligesom øh, bruge øh, de her russiske kampvogne til at angribe Fiamme i, i flanken. Og, det, og det, der også, altså, det, der også er interessant, det der sker, det er jo, at, at, at man forsøger så også på det her stadie, der har man så på det her tidspunkt erkendt, at det her, det er hovedangrebet øh, øh, den teoretiske offensiv. Så man forsøger også på det her stadie at, at få for, for forstærkninger ind til, til, til Hvide Rusland. Og, og, og det, der er nyt med den her operation, og det her slag sommeren 1944 på Østfronten, det er øh, den massive sovjetiske luftoverlegenhed. Så, så, så de tyske enheder, som rykker frem som forstærkninger, de bliver angrebet i, der, i baglandet af de her Stumovic jagerbomber, som blandt andet har, de har både monteret kløngebomber og forskellige varianter. Nogle af dem har også 23 mm øh, maskinkanoner under vingerne. Så, så de tyske forstærkninger bliver simpelthen skudt i smad. Meget lige det, som vi også kender fra, fra Normandiet, hvor, hvor de allierede besidder luftoveren og skyder alt i stumper og stykker. Chefen for 4. Armee, Tippel, von Thibbelkirch, han beordrer jo også tilbagetrækning. Og, og det får han at vide, at Bush, som jo er stadig chef for AMI gruppen Midte, han siger, at han må tilbage i de her oprindelige stillinger. Og det kan han jo ikke, fordi de, de, de er jo forladt. De er løbet over inden, ja. og, øh, og så er det, han øh, meget kreativt formulerer en, øh, det, som det hedder på engelsk, a working order. I må ikke trække jer tilbage, med mindre overmagten er for stor. Øh, underforstået, altså, ja, du må... Øh, Øh, altså, øh, vi ved godt, der er den her forholdsordre, men den kan vi jo så blæse en hat hvis det er, at realiteterne er anderledes. Mm. Og det vil sige, at der er jo ikke nogen forholdsordre i virkeligheden. Og det bryder lidt med det der med, at man i, når man ligesom fører øh, kommando i felten, der skal det være nogle klare forholdsordre. Altså, der skal ikke være så meget snak, der skal ikke være så meget politisk øh, fis og ballade. Øh, man skal kommunikere direkte, for ligesom, at man kan blive forstået. Ja, altså noget af det, der er interessant ved Citinus det er, at han opererer og altså laver sådan en analyse af, altså hvilke udfordringer kan vi sige, den der, den tyske officer eller den prøsiske officers mentalitet får her, fordi det er en ordre af en ordre, er en ordre. Men, men, men vi ser jo på, på, på praksisniveau, hvordan det der med, med en ordre bliver udfordret af, af slagmarkens realiteter, og hvordan øh, altså selv systemlojale prøsiske officer må, må, må, må, øh, altså, altså, deres forståelse af, hvad en ordre er, bliver også ændret undervejs. Øh, og, og det er virkelig, det er jo sådan, han taler jo et mummesprog. Altså... altså... Fjerde mennesker er jo så øh, over Den Jæber, så man, ligesom, altså man står på den forkerte side Den Jæber, man skal tilbage øh, mm. øh, over på den anden side, altså mod øst, øh, eller mod vest selvfølgelig. Og, øh, og problemet er, at, øh, at øh, man kan jo ikke komme over, alle kan ikke komme over på én gang, og man forsøger sådan en overgang, og det, og det er langsom, langsomt, fordi man bliver angrebet fra luften hele tiden, og fra for sovjetiske panser, der er jo Det er jo der kæmpe der er, trafik, der er, der er kørt stadig. Ja, det er jo ja, det. Er det. Og, øh, og, øh, og det ender jo faktisk med en fiasko. Og, øh, og Bush, han var allerede den 26. Øh, juni, altså da han har slaget været i gang i ja, fire, gange, fire dage, fire-fem dage, mm. så må han rejse til Berchtesgarten og forklare Hitler om fiaskoen. Altså mm. allerede på det tidspunkt står det fuldstændig klart, øh, og at, at det her ind i en katastrofe. Og øh, Hitler har jo stadig ikke fastholdet øh, byer, og, øh, og det blev formuleret som om, han brænder divisioner af som strøgne tændstikker. Det lyder jo ret... Øh, vild at man øh, udnytter eller bruger ressourcerne så øh, utroligt dårligt og ineffektivt på det her tidspunkt, der, hvor man jo kunne have brugt den på anderledes, tænker jeg. Jamen altså, hvis vi bare går tilbage til, til Vitebsk, altså der var jo øh, fire divisioner, øh, og øh, ja, hvis, du, hvis du fastholder en division, altså siger, at den skal kæmpe som en stedbundet kamp, øh, så, og, og du regner med, at fjenden kommer fra et sted, og så finder at det er det helt andet sted og, og du faktisk lige pludselig befinder der langt bag frontlinjen, altså, så, så, så er enheden den er brandag altså det er jo altså... som sagt så forsøger man at, at komme i de her marskulloner øh, og til beresine øh, altså fjerde er armé og det er gennem moser og mørke skove og og man bliver jagtet af motoriserede enheder for den røde her der er partisaner, der er fly overalt og øh, hovedstyrken når frem til det lille brohoved over floden den 30. juni, og, øh, og så, det, så skal man skynde sig at kæmpe for, at det når over, inden broen bliver ødelagt, og det er fortsat et kæmpe kaos. Når man så kommer over, jamen, så er der ikke nogen stillinger, som køder beskyttelser, og så må man jo fortsætte mod Minsk, mens man bliver jagtet af den røde her, der jo har krydset floden andre steder, og det ender jo med, at 4. med bliver omringet. Jamen, det er det her, altså... Hvis man, hvis man kunne vække vækket Tukotevski til live, og så kunne man sagt, se her, din vision virker. Altså det her, det her det er det dybe slag. Altså, øh, og, og virkelig det, som, som fjerde med ikke får mulighed for, det er, at den, den får ikke mulighed for at etablere en stillinger. Så det er jo ikke en tilbagetrækning, det her. Det er jo en regulær flugt. Øh. Og det ender med, at... Øh... 50.000 tyske soldater og mi bliver taget til fange, mm. og, øh, og så er det, man taler om, at måske 800 mand formår flygte tilbage til tyske stillinger, øh, fordi man forsøger et, øh, et udbrud, da man har ikke rigtig andre nogen planer, så må man øh, gøre det, mm. og det er altså en god tur på 400 kilometer uden forsyning, og det er, man lever af og, og, og markens duk om morgenen, der må man sådan slikke duken på de der planter, man, man kommer forbi, og man taler om de såkaldte ryskæmpfer, mm. og øh, der er da sikkert nogen af jer lytter, der har set øh, filmen The Iron Cross, jernkorset med øh, James Coburn som Shashan Steiner. Og der er en scene, hvor de får nogle læsterlige tæsk, hvor de må kæmpe sig tilbage over lange strækninger og sådan noget. Det er jo sådan nogle billeder, jeg får. Øh, det må vel være nogenlunde den øh, situation, der bliver beskrevet i, i den film. Ja, yeah. altså vi, vi havde jo talt om et tidligere program, der drøftede vi jo Warszawa øh, opstanden og, og, og noget af det, der giver den, den polske hjemme her Krihova er jo blod på tanden, det er jo, at igennem Warszawa kan man se den her slane her, der trækker sig tilbage, altså tyske soldater øh, øh, trækkende med, med, med panjevogne, nogle af dem bare fået, de fleste af dem uden våben, øh, trætte og beskidte. Altså det, øh, det, det er ikke, en, det er ikke en, en organiseret styrke, som vil være i stand til at kæmpe, det er jo, det er jo øh, enkelt enkelte grupper, som, som formår at trække sig tilbage. 4. med. Øh, den bestod den 23. juni af 100.000 mand, øh, 100 mand, og den 8. juni var den simpelthen gået under. Frøst herangetogene infanterireserven på dem marsch til højtkamplinje. Trots mancher rygslæge og svære körperlige strapazen, er de kraft, der alten alt er Ja, det er tysk urevy fra august 1944, der fortæller, ikke sådan, de bruger ikke ordet Operation Bagration, men det er faktisk det, det handler om, at, og der kan vi jo sådan høre, at det er til trods for flere tilbageslag og svære strapazer, ikke mindst, så er de gamle østkæmpers kraft uknækket og de marcherer mod hovedkamplinjen. Nu øh, rykker vi ned til øh, Rukha Sovski, og som jo øh, han skal op mod 9. armé ned ved Brusk, en anden øh, stor hvid russisk belarusisk by og øh, angrebet blev sat ind den 24. juni med første belarusiske front i altså den sydlige del af af linjen. Og du siger jo det her med, at han, han, han skal ligesom... Øh, øh, han deler sine styrker i, i, i to, og øh, lykkedes det? Og det her med, at øh, tyskerne skal trække reserver frem i stillingen. Ly lykkedes det? Mhm. Det lykkedes faktisk over øh, altså over stort, øh, med, med stor succes. Altså, han, han rykker frem mod på Brusk, øh, og så har han et andet mål det, det er byens slusk. Øh, og og, og det, han var blevet advaret mod, det er jo, at, at på det tidspunkt, at han skal både han skal placere, passere to vandovergange. Han skal passere floden Beresina, øh, og så også øh, Pitchfloden. Øh, men, men det formår han faktisk. Han formår faktisk at få sin enhed over. Øh, og, og igen det der med, at, at, at, at han viser stor operationel dygtighed, og det gør hans enheder også. Altså tæt samarbejde mellem, mellem infanteri og panserenheder, og ikke mindst uh, ingeniørenheder, fordi flodovergangen er simpelthen ikke nogen hindring for den, for den røde her, fordi man har ingeniørenheder, som både har pramme, øh, som, som kan trænge hurtigt frem øh, og, og et, et, et, etalere overgangen, så laver de, de har sådan nogle modder, de kan lægge ud også, som de åbenbart hjælper, og, og alle mulige træ, pæle, de lægger ud. Sådan, Jamen sådan, det er alle både både pæle og træ, og, og, og det, måske har du da også set billeder af øh, russiske infanterienheder, med noget, der minder om sådan en, en badering om sig, ja. øh, og hvor de, de bliver simpelthen også trænet infanterienheder for, for simpelthen sådan noget vadeudstyr og så en og inden da er det dem der ikke kunne svømme lærer faktisk at svømme igennem de her sumpe. så, så en trænger frem øh, hans hans panserenheder får etableret faste overgange, og og, og derudover, så får han faktisk også sådan et et, et gammelt våben ud i, i den røde her den russiske her nemlig kavaleriet kavaleriet simpelthen kavaleri er der heste med ja Nå. Det bliver simpelthen sat ind i jagten på, på... Altså i tæt samarbejde med panserenheder, som bliver simpelthen sat ind i jagten altså på... Altså med sabler eller ja, ja, ja. rytterpistoler ja, eller hvad endnu? altså... Det er, det, er jo, det er jo infanteri til hest. Okay. Så, så det handler jo simpelthen om, at kavaleriet kan, kan jo indhente de her flygtende tyske infanterienheder. Det her angreb, det, er sådan, det kommer faktisk lidt senere end de andre. Det, hmm. det kommer den 24. juni. Der starter de med 40-minutters arcelleribomberne mange. så altså, er kl. 2.30 om morgenen den 24. juni. Og så kommer der flyangreb, og så rykker infanteriet frem. Og, øh, og der går ikke ret lang tid, så har de lavet en øh, brud gennem fronten, og så har de inden aften slået et hul på 50 km. Ja. Det vil sige, der er, ikke noget, der er 50 km på hver side, og man kan bare rykke frem. Der er ja. ikke, man møder ikke noget modstand. Og... Øh, og der er det så Bush, øh, som jo altså stadigvæk er chef for Armegruppe Mitte på det her tidspunkt, hvor han borter Panzerkorps til at køre 100 km mod syd for at hjælpe. Og altså, det er sådan ren desperation. Altså man skal huske, de kører jo ikke ret langt, øh, sådan nogle kampvogne og heller ikke politikeren. Øh, det vil sige, at øh, de starter med nogen 70, og det er kun 40, der når frem. Han ja, er masser af Og de kan ikke ændre udviklingen, også fordi der er jo ikke rigtig nogen veje at køre på på det her nej, tidspunkt. Nej. Og folk kommer den anden vej jo. Ja. Øhm, og og Rokossovski ved, at de kommer. Uh -huh. Fordi noget af det, der også er interessant, eller kendetegn af det her slag, det, her, det er jo det tætte samarbejde med, med partisanerne, men, men den røde her indsætter jo også det, vi i dag vil kalde specialstyrker, at de der såkaldte uh, uh, vet-seski-enheder, uh, som er virkelig sådan uh, fjernafklaringseenheder, spejderenheder, som er udstyret med radioudstyr, som opererer langt bag de, bag de, bag de tyske linjer. Og de melder jo om, at, at nu er de her panserforstærkninger på vej. Så man ved, hvad der kommer. Så, så det, som, som selvfølgelig panserenhederne er klar til at optage kampen med dem, men det, som man også indsætter, det er jo så Stumovic-flyene, som, som angriber dem fra luften. De øh, tyske styrker, de søger mod fæstningsbyen Bobrujsk. der er lov snart bliver blive omringet af rukosovske styrker, det gør det allerede den 27. juni, og der er altså 70-80.000 tysker øh, inde i byen, og de bliver så bombet massivt fra luften, og øh, der prøver man selvfølgelig på at øh, slippe ud, og det må man øh, naturligvis ikke, øh, og... Til sidst så øh, forbarmer de sig i hovedkvarteret, øh, og tilladelsen kommer, øh, men det er for sent, mm. og der er flere forskellige modstridende ordre. Og en af de her øh, chefer, kommandøren for 134. Øh, øh, division, general Philip, han, han skyder sig selv, og han er faktisk ikke den eneste, der tager øh, livet af sig selv. Og i 9. Armés krigsdagbog står, at den ophørte den 28. juni med at eksisterer som kæmpe enhed, og der er altså gået fire dage. Mm. Og, og så skal du skal det er en armé, som ophører med, ikke? Altså, og en armé? Hvad, altså, altså, det er jo, er det jo flere hundredtusind mand, er det med, ikke? Jamen, altså, ved Stalingrad, der gik 6. armé til grunde her. Her går der også endnu en armé til grunde. Ja, det er den tredje på, på, på, på en uge tid, ikke? Og det, det er med til at understrege proportionerne af det her slag. Mm. Og igen, hvorfor, hvorfor, er det ikke, hvorfor spiller det ikke en større rolle i vores historiebevidsthed? Et udbrud bliver naturligvis forsøgt, og, mm. øh, og tyskerne de, de har det med at synge, når de, når de er på, på spanden. Øh, de synger øh, patriotiske sange. Blandt andet den her øh, fra, fra øh, 1800-tallet, den hedder "O Deutschland hoch in Ehren. Hold ud, hold da aus, der afs, bliver der blandt andet sunget øh, her undervejs, øh, og det hjælper bare ikke. Tyskerne sidder fast i snaren, og dog lykkes det faktisk en del af styrkerne at slæbe ud midt i kaoset, og dertil også et par hundrede ryk. Kæmper Og øh, russerne de hævder, at de kan tælle 73.000 døde eller tilfangtagende tyskere i og omkring øh, brusk. Den røde her begynder altså med at ødelægge tre tyske arméer på 12 dage. Man har slået et 400 km hul i fronten, hvor armégruppe center eller armégruppe midte skulle have stået. Og nu kører man mod vest, og undervejs får man omringet endnu flere tyske styrker, blandt andet i Mensk, som jo ligesom er hovedstaden, mm. og øh, altså, det er hovedmålet for operationen. Og, og, og hvad, altså, når man står der, og, og Hitler og Jodel og Keitel og hvad de hedder alle sammen, hvad, hvad gør man for at stoppe den røde her? Øh, man har jo det problem, at de strategiske reserver, de står i, i Vesteuropa, og, og nu har man det her akutte problem på, på Østfront. Jamen, man, man forsøger jo at, at, at, at sende stærke enheder øh, ind i, i forsvar omkring øh, Minsk, og noget af, en af de der strategiske reserver, som man indsætter, det, det, er, den, det er den 25. panserdivision, øh, og den er også forstærket af, af 505. svære panseropsejlung, som, som ankommer med, med 31-10-kampvogne. Øh, det lyder da ikke ret mange. Nej, men, men det var, hvad man havde. Men, men, men 25. Panzerdivision, den har jo altså, den, er, den er ret stærk. Den har en komplet panter, den har, øh, 71 panterkamper og 45 øh, panzer 4-kampvogne, som, som er stærke kampvogne. Og de bliver indsat som, som mobilreserve i kampen omkring Minsk. Og det, der er interessant, det er jo, at, at, at, at i løbet af de her kampe her, så, så, så, så lykkes det blandt andet, de kommer til at stå over for både, både det tredje, Øh, øh, sovjetiske panserkorps øh, og, og 5. panzerarmé. Øh, ganske vist de sovjetiske enheder lider enormt store tab, men øh, 5. 25. panserdivision bliver skudt i smadret i løbet af tre dage. Øh, og, og noget af det, som de kommer til at kæmpe overfor, det er faktisk en lidt interessant detalje, synes jeg, det er jo, at, at øh, 3. Panzerkorps, sovjetiske panzerkorps er består af, af Lendlis-materiel. Det er amerikanske shermans. Øh, og de er faktisk altså, Hvor man vurderer normalt eller, som man taler, er, er en Sherman lige så effektiv Som, som en, en, en pandakampvogn men, men de her Shermans opererer blandt andet om natten øh, Og noget af det som Sjømanden er kendetegnet ved Som ikke alle sovjetiske enheder har Eller kampvogn har De har radio ombord Så der er en, en velintegreret kommunikation øh, Og igen viser professionalismen I den røde her på det her tidspunkt Så, så de er i stand til at kæmpe om natten Og, og koordinere Og det, det slider simpelthen øh, de tyske enheder ned Officielt så var Operation Bagration indtil 19. august 1944, og hvad, hvad foregår der egentlig herfra? Vi er jo sådan omkring begyndelsen af juli, og altså, de, de, efter første, første 14 dage, der har man jo faktisk ødelagt en armegruppe, tre arméer, 21 divisioner, og tyskerne har mistet 300.000 mand, men, men slaget jo fortsætter, og, og man jo ender jo med at råbe både Minsk og, og, og Vilnius og flytte fronten øh, 350. Ja, Minsk falder jo altså, den 3. juli. Øh, og, så, og så er der selvfølgelig stadig kamper omkring Minsk i, i forskellige lommer. Øh, og, og, og, og mange af de her enheder, fra, både fra 3. Fra, fra belarusiske front og 2. Og, og, og, og så også 1. Øh, er, er jo godt slidt, men der får det jo ordren her, vi fortsætter. Øhm, og, og, og, og hvor er man så på vej hen? For nu har man nået første mål, og så, så, så får man måske et nyt Ja, mål. Så, er det, så, er det, så er det videre opgave som det hedder i, i sovjetisk terminologi. Ja, øhm, altså Vilnius ligger længere på, på vejen. Så, så, er det, så er det jo, jo Vilnius, og så er det, så er det Lviv. Øh, og, og så for Baltiske Frøn, så handler det simpelthen om øh, at, at, at nå frem til Østersøkysten. Og det når man? Det når man, ja. Men hvad, hvad gør man så med de styrker, som står op i Baltikum? De tyske styrker, der står jo en armégruppe Nord deroppe. Ja, men, men det, der er interessant, det er, at armégruppe Nord forsøger også at trække sig tilbage, og, og Vilnius bliver jo indtaget af, øh, af, af, af, af, af, af, af, af den baltiske front, øh, og, og så bliver der så langt om længe, Historien gentager sig. Hitler har givet ordre til, at, at Vilnius er, er fest plats. Øh, man giver så meget sent et tilladelse til et udbrud. Og så er det, så er det dele af, af, af enhederne, fra, som kan trække sig ud, blandet med, med støtte fra den anden side, hvor og tyskerne også sender øh, 6. panserdivision frem, som, som trykker på den anden side. Så man når at trække nogle enheder ud. Men grundlæggende set, hovedparten af styrken fra armeregruppen Nord bliver fanget øh, og ender med det, som, som, som kan man kalder kurlandlommen. Øh, og, som faktisk består indtil krigen er sluttet. Jamen, den overgiver sig først 11. maj 1945, og der, der har man fra side, den vælger man sådan set bare at Man gør ikke noget ved den, men man, man Næh, for Berlin er Berlin målet, og, og, og, og Kurlandlommen noget. er også sådan, øh, blevet kaldt øh, den største bevæbnede med under krigen. Ikke? Ja, så kan man så forsøge at flytte enheder til, tilbage, men det, det er jo praktisk øh, sværligt, og Jamen man den, risikerer den, at blive, øh, torpederet, den, og torpederet. Den enhed er sådan set bare inddæmmet, og, og sådan set øh, uden nogen ind i militær funktion, så kan man gennemføre nogle enkelte operationer mod den. Men. Og så fortsætter man også mod Fosch øh, og senere hen øh, mod Varschava. Men, ja, det bliver, men det bliver jo stoppet. Øh, ja, altså, det, det der sker, det er jo, at altså nu... Øh, Model er, er jo klar over, at, at hvis, hvis man ikke gør noget drastisk, så, så, så falder Varsjava. Så, så han, fortruer, han får, for, for Hitler sidder altså til at trække enheder fra, fra Vestfronten, Øh, til for Han gjorde ham simpelthen klart, at nu brænder det så meget på. Så blandt andet så får man øh, 19. panserdivision frem, for får division Hermann Göring, og så får man division Viking øh, frem foran Moskva, som så... Øh, frem foran Warszawa tænker du på? Ja, for, ja, undskyld beklager, så langt er vi ikke rykket frem. Nej, men man gennemfører simpelthen et, et, et, et modangreb øh, foran Varsjave øh, i slutningen af juli, øh, og, og virkelig det ender med at være det, det største panserslag på Vesteuropæisk jord. Så det vil sige, det er model igen, brandmanden, der får stoppet tyskerne, i hvert fald øh, foran øh, Varsjava. Og det vil sige, det, det er vel også det, der sådan slutter, hvad skal man sige, Operation Bargasson? Ja, man kan sige, at Operation slutter her, men så, så igen øh, 8. juli, så begynder Marskal Konjev så sin offensiv fra det ukrainske område, øh, Sandomierz-offensiven. Øh, så, så, så presset fortsætter det korte og lange, er, at den her operation, succesen og det der med, at man vil være i stand til i altså perioden fra 24. juni øh, så, så, og, og så frem der til i august, og, og rykke 600 kilometer frem, det kommer jo selv bag på den sovjetiske generalstab. Og, og i virkeligheden så, øh, altså man er vildt overrasket over de, de operationelle succeser, som man opnår. Og, og, og i Vesten er man jo også vantro over for de der Øh, altså, altså telegrammer, som kommer fra Østfronten, siger, at er de virkelig stand til at, at opnå så store sejre? Og Stalin beslutter sig altså for, derfor, for den 17. juli for, kan vi sige, for, for en, et, et sjøver fors, øh, det, som hedder Operation Vals, øh, som, som virkelig handler om, at man får overført 58.000 krigsfranger fra, fra Hvide Rusland eller Belarus, øh, og så, så gennemfører man en parade gennem Moskva. Øh, og hvor, og det kan vi faktisk lige øh, høre lidt om øh, her. Det er britisk propaganda og øh, som har øh, billederne og vi har sådan et, et lydbillede kan man sige. Og, øh, og det kan jeg lige spille her. They told the world they would get to Moscow and now they've got there. Over 57.000 German soldiers captured by the Red Army in one campaign in White Russia. Only a part of the total number taken at such famous places as Vitebsk, Minsk, Bobruisk to Ja, stadig til krigsfangelejren. De sagde, at de ville til Moskva. Nu kom de der, lyder det sarkastisk i den her britiske propaganda, der fortæller om de 57.000 besejrede tyske soldater og officerer. Her er 19 generaler, der er altså taget til fange ved kampene i Belarus, og som Stalin nu lær gå i parade gennem Moskvas gade i deres glaseuniform, og vi skal til at gøre det regnebrættet op, øh, Sten Andersen. Og øh, Operation Bagration er jo et enormt stort tysk nederlag, men det er også, som du siger, det er også den største sovjetiske sejr overhovedet. Mm -hmm. og, øh, og det øh, fylder ikke helt så meget i krigshistorien som øh, de andre store slag, som vi har hørt om, Stalingrad, Moskva, Kursk og Berlin, men alligevel, lad os lige prøve at gøre lidt regnebrættet op. Altså, efter 14 dage havde man mistet 300.000 tyske soldater. Man ender med at miste mellem 400.000 og 500.000. De sovjetiske tab er 180.000 døde, men også op mod 600.000 sårede. Så det er jo ikke gratis omgang at være i krig med tyskerne, og der er simpelthen ikke noget slag i vest, der kan måle sig med de her dimensioner. Og og man kan jo også spørge sig selv om, at hvad nu, hvis, øh, hvis offensiven var, var, var slået fejl, øh, så, øh, så kunne man jo fortsætte, at krigen måske i Vesteuropa havde, havde vejet videre. Så det her får også betydning for, hvad der kommer til at ske i resten af krigen. Det gør det i høj grad. Altså, hvis, man, hvis man forestillede sig, at, at øh, mådel havde fået lov til at, at kæmpe en henholdende kamp, som han gerne havde ville, øh, så kunne det her kæmpe nederlag, det kunne være undgået. Det er der ikke nogen tvivl om. Altså, æ, Hitlers doktrin med det der med at, at, at fastholde terræn, selvom man, man jo er, er omgået, har jo katastrofale følger, fordi, ja, som du selv siger, og citerer nu for, altså, divisionerne bliver brændt af som, som tændstikker. 28 ud divisioner er brændt af ja. på det her, altså af ja. tyskerne. Ja. Og, og, det, og, det, og der er jo ikke ret meget at komme med efter det her, kan man sige. Det, det, det er der vel ikke. Nej, der er ikke ret meget at komme efter, og, men, men som, som det også ganske rigtigt peger på, så, så den, den sovjetiske offensiv æbber også ud. Altså foran Moskva. hvor Modle for får gennemført det her modstød øh, i slutningen af, af juli 1944, øh, kommer jo til at stå over for, for Rukosovskis øh, den første belarusiske front. Og der, der tilføjer også altså at Rukosovski, et, et, et nederlag, altså materielt set. Øh, og, og, og den sovjetiske hær har jo på efter det her behov for at genopbygge sin kampkraft, før den kan gen, gen, videreføre offensiven. Og så den blev virkelig den første øh, iværksat der i, i slut januar 1945. Hvem har skylden for det her? Du, du, du antyder, hvis man nu havde sat model i spidsen for det her, så havde det ikke udviklet sig til det her kæmpe, store, den her kæmpe store sejr for, for, for, for Rusund. Det, det, det er ligesom det, jeg hørte dig sige. Mm -hmm. og, og Hitlers indblanding er katastrofal, men der er også en, nogle generaler omkring ham, som jo også man dele ansvaret for ham, er, fordi de træffer forkerte beslutninger, øh, efterretningsvæsenet øh, fungerer ikke, og så har man jo bare alt for øh, lidt materiel, og, og for alt for få soldater i virkeligheden også. Ja, altså der er jo hele, hele materielsiden og, og, og soldatermaterielsiden på, altså, der mangler man jo helt klart kvalitet. Men det gør man jo også på, på, på føringssiden, altså som, som chef for, for, for, for armégruppen midt er jo øh, i sig selv en katastrofe. Han har jo selv øh, han har jo forstået grundlæggende set aldrig moderne manøver. Og kring. han bliver også fyret. Han bliver fyret, ikke? men han bliver fyret. Han skulle aldrig nogensinde have haft den her position. Han har jo, jo selv øh, befundet sig primært på, på, på, på Leningrad frontafsnittet, som var, var meget stationært. Så, så han ved jo ikke i, i sommeren 1944, hvad han kommer til at stå overfor. for. Han har ikke erfaring med at, at at bekæmpe den moderne sovjetiske her Og, og Cetino er meget kritisk for ham og siger, han, han vidste bedre. Men alligevel mm. lod han Hitler øh, øh, fortælle ham alt muligt. Der ikke, han vidste, det ikke ville fungere. Øh, og og, og det, derfor må han også bære ansvar. Sammen med alle de andre, der sad omkring det der terrænbord mm. i Restenburg i, i Ulviskansen, og, og nikkede og, og sagde, sagde ja ja, så kører vi med det, selvom de vidste, at det var det, det, det rene mm. med Mathias. Bu Bu Bush er jo en, en, kan vi sige, en, en, en systemloyal Øh, øh, chef, og, og virkelig også en, en fører, som, som er, er f, øh, på trods af, at han, han jo har, har, har kæmpet på Østrønden siden 41 han har også været chef for en panserdivision stadigvæk i, i sig selv er forankret i, i, i, i den måde at føre krig på, som hans erfaring var fra 1. verdenskrig. og Han, han var jo ikke en mand, der manglede mod. Han havde jo blandet under 1. verdenskrig, der havde han jo været på altså. porlemeri. Altså den her... Blavemaks, altså den store preussiske ja. øh, orden, man får for, øh, for at være modig, modig le, og dygtig. lever bare en anden verden, og grundlæggende set forstår han ikke, hvad det er for en, en, en, en rød herre, de står overfor i, i 1944. Tak til dig, Sten Andersen, for at du endnu en gang havde lyst til at medvirke i programmet. Vi har i dag talt om Operation Magnation, og vi havde læst i Robert M. Citinos The Wehrmacht's Last Stand, The German Campaigns of... 1944-45, altså 1944-45, der er udkommet på Universitetspressen of Kansas i 2017,